esko i jatietako entzule guzii hauteskundeen uh, garaia lehen itzulia helduden igandean izanen da martxoaren ama bostean eta bigaragena egi batzutan uh, martxoaren hogeitabian beharba berbada gaurko uh, egian hala izanen da. Itasun uh, gelitko dira, gaurkoan ez tabaida badugu hiru hautagaiekin lehennik aurkezpen uh, etxipi bat eginen dugu itsasuz bi uh, mila begihun jende bizi dira gutxi gora bera itsasun, bi milata bataz gero, Joge Gamoi da uzapeza eta deliberatu du e, bere kargoa ustea hiru hautagai baditugu aurten dura sei urte bezala funtsan. Jean-Paul Iturburua helgarrekin esegi aintzina egenda burua behogeita hemeretszi urte dituzu eta bankoan ariziralanean bi gero zatetxi zira egiko kontseiluan bigareen asuan izanzira eta gaur egun lehen asoan zuk duzu Jorge Gamoien bilana defendituko atsaleon. azaltzeon. Mikel uh, Eribarren, Herrogoita-la uh, urte kolaboraria Bertzalean zerrenda zuzantzen duzu, erriari izena du zerrendak, Atxalleon. Bezuri. Eta Lui Uztarroze, itxasu elgarrekin zerrenda eramaiten duzu, berrogoita amazazpi urte dituzu, argintzako burua bimilata amaseian, uh, sartu zinen erriko kontseiluan, oposizioan, Atxalleon, zurire bai? Bai, Atxalleon, denuri. Eta hasiko gira ez da lehen galdera bat eginen dauzuet, eh, bilana eipatu behar dugu. Baina lehenik aurkezpenian entzun dugu etiketarik gabeko bi lista uh, badirela, eta bat abertzalea, Mikel Iribarren zerrenda abertzalea muntatu duzue, zuek zergatik etiketa bat hartu? Guk zerrenda abertzalea iduritzen baitzauku eskualdungoa behar dela argita garbi defendiatu, ez da molde hortan presentatzen gila. Gure, gu hola ez autuagira, eskualerri unen aldekoak eta gure herria eskualdun bezala haintzin arrazteko. Doi doia erran endut alere gure ustez apolitikorik ez dela zerrendetan berez, behar badira etiketak gabekorik, baina politikorik ez da, denak nun bait politik, politikoak dira, bedenen gaiatuak dira, edo behar lukete hasteko engaiatuak gaiguzietan, ba sozial gaietan, ba politika gaietan, eta ikuspegi bat badute nahi politikoa politikoak, ba eskola herriari buruz eta ba gizarte oso buruz. Lui Uztarros, hain zuzen ere, hain zuen duzu, zer gatik etiketarik gabe, abiatzen ziste? Hago ez gira, guk ez du etiketaik, eskola iten duz, eskola iten duz, eskola ez mintzatzeko. Eskolerian bizinaiz, eta gure zerrenda batira eni ustez ez gira segura mintzatu enan alderdi guztietakoak, gu apolitiko uh, Jean-Paul Iturburuak? Mm, gude, ez du etiketetik nahi, gu, bada idea dizberdinikoak, baina denek engai amendu berdinan nahi dugu izazuinako, eta ez du etiketik hartu, uh, Bilanas mintzatuko gira, sei urtez? Uh... Obrak eginak izan dira, irigintzan, ekonomian eta beste ahluetan. Roge Gamoien bilana zuk defenditzen duzu errandugu Jean-Paul Iturburuan, eta zer bilan egiten duzu zure kargoaldiaz, zuen kargoaldiaz, pundu bat atxikitziko behar bada? Pondu bada pondu bat da? Pundu bat e? agarrik, hain Bai, en, Enetako pundu bilana eder bat du, lehen misik, ban, deituko titut, e? Eh? Oilo Mokoneko deitzen Hama helau eda ikitzeko lurza izan dira eta sortzi apartamenua lakotzeko. Lehengo egriko etxean eta ahitxeetxean bertze bortza egin ditugu, Pilota den gela ahimatu. Iduguaren aginekuentzat eta gazten gela berri bategin, egin. Eri eta pilota plazak itzuliak apaindu. Eri bidetan ogoi bat kilometre berritu, kartier dezberdinetan. Informazio panel bat instalatu erri zartzean. Harri publikoak berritu. Nagošiki, seda ez dakit, ba, Serena Rusko da. Berbera <laughs> ba, ba, ba, ginen gira, berze bai. edietat. Benzudut, bon, uh, uh, Eriko apartemen duen egitea gauza honna izan dela. Zenbat egin duzu azken Kargoaldian? Azken Argoan alduan egitu amika. Tau egitu ba duu oitabih zenetat. Mikael Hidibaren, bikideke segitu dituzte zure uh, Taldetik. azken sei urteetako kontseiluak zer uh, bilan nola ikusten duzu? Oh, guretzat izan da biztanda gauza handan bategina, gina, baina gehien bat egin gabe edo gaizki eginik gelditu direnak dira gauk aipagai. Hain txegur lehenik ekipabera gamoiena desegindela joan arau, gortai glanda askifite biztanda trinketaren auzi hori. Ezin trenkatuz gelditu dena, pilotariak kanpo erri eta joan ez, baina haintxe horra ipatuko dugu berze gizan, eta, eta iruarenik hirigintza plana, hau ere, erdi gelditu dena, kasik hasi behar dena berriz, ez hastapenetik igual, baina haintzin askotik, beraz, ba, guretzat, bilan baiko guti. E, Lui, ustagoz? Bai, behitz bakarrik roze gamoien gainean, emeetzi urte mera, berzean beste kontxeluan. Eriaren zat denek badakigu zer egin duen eta zer egin ahaltzen berseman erez. Bego, hola jorretretarun bat deseratzen dakot, itxasuarren artean. Jampol ituboak nahi berak emandu bere beruari bila nahin defendiatzia. Ni horzeniz, uh, kontsailian txartu dielaik uh, gamoien listatik hamroztzien. Orotat bozek segitzaute Jampol, bozta son detaik biek. Hala, pundu negatibo handien enetako, lania narzeko manera, Diadanika ipatua dut. Berzen erran erri kasuitegin gabe, beren goguan bezik etzenak onda. Kusidu zekarri din trinketra ingoziarrian, su preferetain erran erri leh ez dute kasuitegin. egin nintzera planuan gauza bera, konseliukuek erraten zuten uh, ez dute segitu. Bon. Kusidu nahi, harriatu gian. E, taldea, suri taldea, desiginda? Ez dut Onda rat egi amabi ama ginen, amabietaik bortzek segitzeu dute. Hamor, ber... sin esten kondiagitzu xo xo xo xo xo xo? Partituak, eta bat jo estabe... Amo, nixu xo xo. Ba, haki oso bertze biak, oposizionan emana dela dela dela bizpaitu urte. Ah, ba, haki, xo xo xo gula egan hori. Ikuste erresen. Eta amabietaik men ikuste tane, joanen sei urtetan sienien detaike, berberdine, ez tutela gehiago, eh? Gude, behar ba, akitzea bat dute, horiek ez zuten akitzeaik eta ez dute membro gehiago. Eh? Ez dakit uh, bi ikide dituzu horreinik, haste bat enako. Uh, e, o, o alde horretu ikan? Eh? Bapaguk bi bat ditugu, edabak idugu bi ikide hauen erreberitzia. Gende gazte andana bat sartu zaigu uh, zerrendan, badugu uh, zerrenda bat behar ba, behar bat urte, bana beste duena. Bentsatzea hau ez dela higaduraren ondoriua, baina freskotasunaren marka. Baina uste, dela hau. Lui Uztagoz, zure taldetik ere, pixkabat desigina da? Do... Nik ez dut uh, Aitzineko taldea segitzen, baina uh, beste taldean montatuen, aurla berbal imedakonmuntatuen taldean erunetek uh, berroita amarek segitzen ente. Segituko dugu, pasatuko gira aipatu gai batetarat, PLU Luka, lekuko irigintza plana, eh? beraz, irigintza eta laborantza ipaditzagun, bestiak beste, biak lotuak baitira, baina ez bakarrik. Egan dugu, bi mirata berriun jende badirela itxasun, eh, bizitegiei doakienez eguneko larugoi, egoitza prinsipalak dira, eguneko eh, amalau bigarren etxe bizitzak eta edo anartekoak eta eguneko sei uh, utsak intzeko zenbakiak ditut segini uh, taraino jasaiten alden jendeen goratzia itxasun 6 urtez 101 jende gilago izan da eta beste hirbertsuer konparatuz eta hainaundi izan baina nola kudeatu beste galdera bat zer liku ema laborantsari ofizialen guneer aipatu duzue eh, peluaren gaiak dira horiek Mikel Ibarreana nola kondutan hartu elementu horiek pelu batean zer norabide hartu ani ez gaibadida zer norabide hartu uh, orain arte hartu diren norabideak hasteko uh, eskolegi barneko biztanle gehienek eta itsasoagerek ere ikusten dituzte zenbatetara ino aldatu diren aldatu diren gure herri eta sargiako baztegoriek eganduzue egun bat bizitzale gehiago badugula, bueno, ez dakigu Shushen eta zehazki gaur egun zenbatukun Beraz, ez dugu emendak hori hola, hola hain zehazkia ipatzena, alpen txatzen dugu gehiago etorri zaigula azkeneko bostuzte urtetan, hainbeste etxe berri eta eraikuntza berri, egin baita hori bide bazterochtan itrasun sartzian. Horain zure galderari zehazkiago uh, da eta herri, hiri gintzan eta ofizialean ere mutan, uh, Garaio lekutan behar da gauza askorentzat, gauktikarat ere mua egreserbatu eta gehien bat behar da atxiki ahalden eremu muguzia laborantzarako. Naiz eta laborari gutio izan? Laborari gutio bada, biztan da, ez du horrek eran nahi behar dira luga aktifizializatu. Biak guk itxasun nahi dugu izan dadin ahalden laborari gehiena, Bistanda, bertze leku askotan bezala anez jautsida kopurua, ogoi urtez jautsida begoita hamar etxalde dira, baina gelditzen dira iruro boita bat etxalde oraindik, eta gaur egun ikusten dira gure egian beste erunahi bezala, gaztiak badirela plantatzen, badira lurketa dabiltzanak, beraz, bere ziki ordokiko ere muoik denak, eta zelaietako eremuak muak behar ditugu begiratu ahal den neurri guzian. Lui Uztarroz, ze... Se gero ikusten dakozu PLU hori, zer nola usatu nahi zinukezuk ez baita le, le, uh, bukatua. Le, lehenik nahi nuke PLU hori landu eta kontxeliko jende guziekin ez eta bazte herratutzi Nivan Limaniz, Meda eta Bestelistekoeko ekin, denek bau gure ideiak, denek nahi du itxasu untsa segitzea, biztanda Micheleke gandibetzala, laborantza maila mertira lurak zain du, inahela, laborantza iraunker baten alde Batu aspaldi, jendeak behar dienak errepostuatzen dako eitzia iteneko beren uh, jauhren edo edoez, ez balimada, ez dira jola behar txika azten al. Nikpena indahan akustia azken uh, bihorte otan entreprisak joaitia, entresak joaitia itxasutik, herritik, haitzinetik ah, ez hori eta entresen dako lekkiak iteko hori ez da igunetik bianuneatiten. Beher da Eta saaren berikia zialire begia txiki, hortan da berbagakoa, ez horra lur diateko, gara, horik tuti daiek. Uh, Jean Politur burua, PLU hori, ez renkatu izana, leporatua zauzue, Bo, espikatu duzu, esperten uh, espertengain edo kabinetaren gain ezag duzu, baina dena horren gain ezartzen aldea. Eta zer, ikus mole duz uretaleak uh, PLU berriari buruz? Nik penso dut, uh... Fen, ikasketa bulegoren eskazien gatik dira olako behanta bilakatu. E, Damunzait, baikit, baidakrit itzazuak badila goitian etxain ere gitzeko baimeda indako. Horai, bon, peheli hurren eskumena irri elgar bi milia sazpeti goiti. Bon, nere bartetik, beti borukatu naiz eta segitzen dut, inala atxameteko ekilibre bat, edo laborantza ondiren lujak atxikitzeko, Eta etxe eraikitze esku hoit ukaiteko ere, bati e beden, uh, egin, ta, luch, uh, erisha, uh, dugu gazteazu nahi dutenak etxeak beren luketan egin eta hohendakoen homit ljo a da dean. Baak il la ohiztela bate erresa ohiko lena adamera, be. Gerdo nainutena beti errez da erraititea esunki. ezunki. Gero zer ikusten dugu olaminzo diren presoazonbeit berek. Edo, beren familiakuek, beren ekinzak, beren prinsipuekin, izitzuzla beti elger emaiten, etzentua guadira frango. Hale, nikpensu horai arte, kudeaketak zuzenki edamak izan didela, uh, denek dioten azgudehia egi, egi, egi eder bata, bon, uh, doaika huai unz, arteu unza, uh, unza egina izan da doaika. Untsa egine izan da, horreka hori, zenta gai, gaiak nahitarat ez ditut bederazka ipatzen uh, laborantza ekonomia, zenta gauza guztiak lotuak dira horren buru, garaioak, nunden lanai, txetik, joiteko lanerat, hori du, gogo eta horrek uh, jokoan. Agus, agunt egoera latziangira, delako irigintza plan hori hor gelditu baita erdi hasi erdibidean, berriz hasi beharko da lana, Aintzineko gogo eta orokorak beharko dira berritzasi. Hor izan da gure ustez Herrikoetxeko hautexien ardura eskasa eta, eta ardura eskasa hondia. Gure ordezkariek aski egan izan diote afera hau huetzela behar bezala trenkatuko eta frogatua izan da. ZAPB eta Herri Elkargora heldu denean gure eta irigintza proiektua este la bistan da onartua izan beraz gaur egun gogo eta orokor bat behar dela ba ikusi ofizialentzat ze eremu beharko den ba laborariaren laborarientzat ze eremu beharko den e, bizitegientzat o nola beharko den kudeatu ondoko plangintza guztia hau dena kondutan hartu beharko da gogo eta horokok batean, eta hunen alabera beharko da egin, gero, hirigintza plano hori. Oraindik gauztak xeri eta beharko bezala inez beharko da kondatu beden urte bat, baina hau ez da orain sartuko denaren eta hoena izain izain da, haintzinekoek ez dutelakotz gure ustez ardurak ez dutelakotz beharko bezala eraman. Luis Lui Uztarroz, uh, ofizialezira, baina laborantza berda behiratu, errandu zuet, iduriz, uh, ildu nagusietan adosizte, baina nunda desberintasuna, uh, beraz, uh, ez jizte akord hoaiko ekipak daraman uh, proiektuarekin. Lui Uztarroz, zuk? Ba, ezgi, ezgi, Ni, nizorik nizan akord ustean nola, nola lania nartzen ziren. Horiut beti, betianik horiut eraiten dut, utziute herritik kampoko jender, pentsatziak gude herriazzer berzin milagatu. Eta egiten dut, herritarik dute behar, edo herriko kontseilariek dute herritarrekin erran behar, zer nahi duen gure herria bilakatzia. Hori da, lana ortaik astenda. Eta enetako hori ektira simendiak, ene ofizial erran duzu harinan izala, gure ene bastimendiak astenda, fondazionetaik, simendutaik. Eta hori da, simendia lehenik erran zenaidugun, herria norra nahi dugun kursi elduen orteetan. Hori da, hastapena. Ez uh, bat uh, defenditzeko, uh, gutiago mintzatu zira? Ez du beti nahi dunein, gukere baginituen gude sireak, beinan legea hor da, eta ikusta uste zuen, ez da bakarik itza suko PLU-ak emeituen problemak. Mal buski, haini zerritan berdintzu da. Nahi, nahi, nahi behin egin egin, ez beti nahi naiten. Ingurumena ere, eh, gai xailohi uh, lotzen alzaio, joan den Aztian ustaritzen, irurogoi eta amabost zehendek bizik nahi zenpetu dute, I Iparexukaleriko metamorfosia ekologikoaren aldeko paktua da. Bon, Lari aldi klimatiko hor baita hori buru egiteko uh, leku gusietaik. Horietan, e txasuko bi serrenda badira, uh, uh, suria, Jean-Paul Iturburoa eta Mikel Iber, Iri barrenena. Zuek, uh, Lui Ustarros, estu zua izenpetu, pacto hori? Est, estu izenpetu, leitu du, kalkuloak eintu, dudatu gira, inmerginin ezginin inmerg. Bon, uh, nik estut eta placeriteko xinatu nahi izenpetu nahi epaperrak. Ezgiraxeo, ez helzia eta itun ahortan galdei natien gauzak guzier. Gure programan baditu ditu gauzak Berlindienak itun ahortan dienekin, baina niziarriukun abian nahi itun ahori, nik enurkenai sei urtean emburian horbali magira, eraiti eta hori itzen manazin uten itia eta ez duziein. Nik uh, barnean txartu hartio, eskuratu hartio, gauzak kusi hartio zerri giten alduin, nik ez du nahi engai amendu ikartu. Hortan eta biztik ausazutan berdin. Zazpiengai amendo horiek, uh, atxikiko dituzue, Jean Polito beten. Hintzeatuko gira beden. Benzudut, motivazionia meitenduela, holako, zinadudua batekitea. Mikel Iribergen, laborantzea, jateko moaldea eta ingurumena lotzen dituzue gitarra guan. Bon, Egana izan denarekin, posibleda, uh, giazki, xei urtez, gauzatzia, xei engai amendo en en en en en horiek. Be, pentsatzen dut zerrenda bat aurkezten delaik serioski haute batetan behar duela borondatea erakutsi eta behar duela gaitasunak ere agertu eta biztan da behar duela hausartzia piskat guri iduritzen zaiku. Gaur egun menturazia erraitea laborantza behar dela berriz sustatu. Berriziki gure egian mendiko laborantza agunekia da etxalde biziki txipiak dira eta... Eta erram behar da gibelka dela, behaz bada hor zehid pentsatzeko eta horri buruzen ahidugu obratu. Eta gero biztan da elikadura janarigin zaipatu duzu, ba hor behar da lehen bailen egin lokaria gure herri autan. Eta horretako hausartzia behar da, ez da egunetik bi amuneat eginen, baina behar da egin lokaria bat. bertako lekioan lekuko labora zaren artian eta lekuan berian jaten den uh, gauzer artian beraz bereziki herriko eskoletako jantegiak, beharko askifite behark denbora hartuz, baina askifite likuan likuko janariekin ognitu. Proiektuetan, Lui Gustavo, ingurumenaren alde nagusiki? Dozalik abe egiten dugu no. gu haurek bakotsiak egunero eta egiten eginen ditugun herriko itxean izanez egin zaguziak behar dira egin muruan, ingurumenari eta ekoloziari pentsatuz eta neurtuz ekintza horien eragina. Simpliki erraiteko, behar ginuke, behar bak gibilea hainitz gauza nola egiten ziren, gure erbaixoen nola egiten zuzten, eta gauza horiek berriz egin modernizatuz biztanda. Hala nola, hau, prestatzean pentsatut ezetan leheno, batzian eta itentzian metak a, sukaldeko legumoak eta berdurak eta emaiteko egun erraitentu horrik denak bertilein gauza guztiak inak izan dira. Eta berdin, bazterriat ema itentzian berriz baliatzen altzien gauzak eta hori, hori, hori guztiak egun berri zeigira bertilein. Lehen hori ite, itentzian horik. Eztak iago iten berroa da? Ta... Eztak iago iten. Bon, gero bazen ere ahazten gintin a, batzultan deputazokoan gero Baina bain, lehengo gauzak, baina lagri aldi klimatikoa, baina galditzen da hor erri alde, ahondiek, ipatzen dituzten gauzak, baina erri hor nola... nola... Erri kipietan, berda hasi lehenik gure, ba, gure eta batimendu guztiak guziak guzi nola zer, nola tient, zer eztertutan tient, inlant, mertien lanak izolazionietan eta energia ez diateko gizan, hori guziak bertira oso ditamu sitan hergochak beluchemkieman mirangiro bakotchak behdu gausa berain da san politorroa al d'ortaik da induki janiko ehanda ban lania isangilela itsasu natuda 2000 leko luraldean da sibi natura 2000 de l'aquadequin itsasu a suoeri mendiko da vil salle de nekin yaneko e lanean ta hori nahi dugu ondare naturalen kontserbatzia gure eginbidea eginbidea da Planeta obikio behizatzeko, ate bide alternibituak sortu eta sustenertu behartitugu. Alanola, energi behiz tagariak, eguzki panelak, panel fotovoltaikoak, berri gitan... Asiak ziste erri an, haortan, ba... zure taldearekin? Bai, ingaudun batimen duan, estudioak egiteiten. O, o hori buruzio egiteko? Bai. Beste gaibata ipatuko dugu Mugikortasuna, mugi beti lotzeko um, garaioak, ingurumena, ekonomia, bizitegiak, uh, bide nagusi baten uh, bazterian da itsasu. Itsasuak frangok autoa hartzen dute Bayonarat Buruz uh, lanerat joiteko. Urratz batzu planta nezahidira, Euskal Elkargoa eta Mugikortasuna sindikatuarekin adibidez proxibuz plantan nezahidak, kanbo eta Itxasuren artean. Treina ez dakitze frekuentzian gilditzen den Itxasuko geltokian gilditzen denez, kanbon yes. bai, azteko. Hor, e, bon, bada Mugikortasun sindikatua, hize emaiten da esuka elkarguaren gain, baina e, Itxasuk, nola obetzen aldu egoera, nola laguntzen aldu, Luis Uztarroz? Uh, Barakatuleenik nahi nuke behesi herri, herrian, bedian den Mugikortasunat eta gero uh, zabalago. Herrian-merrian berdu lehenik pentsatu gure mugikortasuna, bat du problema herrian-merrian mendirat joeteko, latxeko bideoktan, udan, urte oro, urte oro, ber, ber, berdin eta gehaztutik joeteko mendirat, hane mendian ibiltzantienak eta asteburutan edo aste gutzian aparkalikuak badaproblematutu ekin, hori herri, da herriko problemaik hondienak eskolaitzinetan mugikortasuna, hori, tan egoaditan eta haurak hartzen duzteleik edo ere maiten hortan ebat gulana. Behar gorrianda, ipatzen duzu, ene ondoko galdera izanentzen entzen, duzu pixka bat, eta pasatuko gira horret, uh, latxe deitzen duzu ez, hau ja. hori ateka gaitzen inguruan, ja. uh, bada behar gorria joiten delaik, emengo eh? jendia ere joiten delaiko hartzen da, uh, badakigu badela, mendi, lasterkari, gero eta gehiago, gehiago, ere ez dira bakarrik uh, kanpoko jendiak, Eta be, bide hori ertxia da, uh, zaila da, Sigurtasun mailan ere, uh, xarerik ez taleku lekugusietan edo uh, uh, ahoken edo ahien geldi azteko. Egy programetan, uh, guti baizik ez dut ikusi hor uh, iru programetan, uh, zer gati ez da sobera aipatzen puntu hori da orokortasun batean uh, nahi nahiago zu ikusi, uh, zer diosuzunk Mikel Ibarren, latxe hauzo hortaz. Latxea hau eta eta geastoko ere muek eta bidek arazo beraute, biztan da hertsiak dira herriko bertze asko bide bezala. Guk uste dugu bideoik ez direla zabaldu behar, zer nahi gizaz, be, den bezala utzi behar litezkela, hoi ez da bada ingurumena eta mogik lotua ez da hain bideak zabalduz konponduko. Bada arazo handi bat txekulako jendea ibiltzen baita bereziki neguko igandetan denbora edegade laik. Beag da dudai gabe beherian atxiki beden denek pleguak dezaten aski aparkatzeko lekuak eginak diren ere mutan usteko beren otuak. O, bada jendearen eta ikas, ikasketa bat edo behartzeko gaur egun hanbereko Bizitzalekin pentsatzeut behar dela hori gogoetatu, ez da aparkalekurik itena ez gainean ez latseko eskualdean, beraz ba, orain arte ez da neugri ahondirik hartu, salbu badira hanemenka behar bat debekutipi batzu paperetan ezagiak ariak, beharko da serioski lotu eta nik uste gure launekin uste dugu beharian behar dela aparkatu, mundahainerat eta atagira joaiten diren oinezko zientzatu. Mugatzen aldea, kupurua. Orideare. Mugatu oinezkoa ez da baitezpada mugatzea eme, errik goiti joaiten den otua da mugatu behar, menditzale bezala joaiten dena zenta bada ere, gorago joaiten dena erriko ostatuetat, igan dero eta horiek badute gainean aparkatzeko lekoa, bada ere posibilitatea gainetik menturaz, mendia egiteko eta berdenboran ostatuetan gozatzeko. Sanpolituko burua pundu gorria e? <coughs> da hori, belza da pundu gorria da, ez du estu lurik aparkaleko egiteko, bisanda mendira joan duta den jendeak belduzkete denek, meeditikashi oines atokbe dianachiki, maluskiste beti kampoko jendiak gogiei utenaek badia emengoak Uh, Inala goite biten dela benden ortu ekin, eta du maia da, maina ez du lurrikatxe meiten al. Baina lur bat eta e, nausiak etxidauku, guai kartideko jendeekin entziatzengia seita txe ez da errezti. Denek nahi dute aparkaliko bat izaitan badin, maina nioke ez du lur uh, pusibate uh, alokatu nahi. Gana jozu ez da ter tera biderik? Beha, dukodou seita txe gude pelioan emanatu de zon rezerve, ortako, Hainan, huai uh, boskatutak jo berkodau antzina segitu. Lui, ustarroz? Ba, problema da, badakit. Uh, Gainian apartkalikia estakit, estakit, ez dakit, behirian ez dakit. Berdakusi beste lekutan ez egiten den, ukando elkartekin bilkurat, uh, egiten zuten baigori alderotan inazutela... Zerbait, untsazela, itxasun ekerzen atzela, joengirak uste abai gorila, tobali magirak usteko duhekin zin duten, itxasun ite alden osabera, jara, hori berda, lehkuko hamizitien jendekin emintzatu, hemen itxasun nahi dute, geraztu kaldian edo latxeko kaldian. Elkartekin emintzatu, erritarekin, kontsailuko jendekin denekin, eta hatxeman soluzioneat, gainan edo behirian, ono ezta oso terretan. Baina beti, elgarrikin izke... Hi, hi. Eta Turismoa horrek orki turismo mota garatu behar luke itxasuko errikoetxeak. Do garatzen du, do garatu nahi du, do? Ba ez dakit gara garatzen alden. Turismoa horrelaik, bon... Turismoa, beste mota bat berroda haxekatu... Nik ez dakit gara haxekatzen albertsa mota bat. Eludien jendeak berde agesibitu, baldiak bon, omertzantake, oike kontentia jende batzu gaitea. Uh. Uh, ez du, definizional Laitsiko bidea, entzertu gaita, diskutazia angojiendekin, bi hilatzea emetena altzen anzanzunik, baina ustatueke ez dut ezo bedan nahi, ez da eres, soluzionatzen hatxe meitia. Lui Uztarroza, zuen taldean, landu duzue, pisgabat, ez turismo nahi duzue, o, kanbiadadina? Ez du biziki landu, uste nu turismoa badela, eta ustean errandu mesala eta herri polita da, esta, Bayonatik ez daugun, Beste Mendietaik eta ez daugun. Ba, erdi horretan da izasun. Oztatiak eta Untzalanean batira bat ira etxetan txamgo dota horiek eitira puliki ilanean, iduriz horiek. Kanboko terma horiek ez dira horiek ez dira horiek ekar zenut turizmoa. Beharba, baita haiko bat kanbota izasun artian, Untzalaike otobus hori giten balitza, Elisako kartia horretat pizkaz, behar bat, jendiak otto jiteko partia eskamotik otto bizo hori hartuz latseko promenadori iteko untxalukete, hara? Mikael Iribaren? Turismoari buruz lehen uh, asko zere, zere ikuspegi bortitzagoa genuen, ikusten bai genuen turismoa, zela uh, itotzen ari gintuen norabide bat, gau guztedot dut uh, turismoarekin uh, Molde batean eta neurri batean egiten ikasi dugula, guk eztugu baitez para turismo gehiaguko dignai, biztan da nahi dugu erriko ostalerak eta gamberak eta bizi izan diten, baina gaurko neurria aski ontsa zauku. Atik biztan da mendiko aldeat auke librodia eta egun batez mendi hortan gertatuko da asko urtez jadanik latxeko bidian gertatzen dena Ez da hor gabelajarekin ibili behar agorri leko egun batez errobi bazterian eta hitzen sokotik. Balaki trinketea ipatuko dugu, Neiz Familia da leku horren jabea, kargoaldi hau markatu dugaiak, erriko etxeak nahizako Neiz Familiari erosi, salpresioaren inguruan desadostasunak izan dira, oposizio azkarra izan da, Iragana berriz gabe gaur egun pilotazale batzuek berengain hartu dituzte obra batzu. Balakiko lagunak elkartean bilduak dira lagun horiek. Naiz eta kordio ofizialik ez izan oraindik. dik, bideonean da, naiz familiak elkarteari lekua lokatzeko. Zer izan berluke erikoetxearen ardura orain afera hortan, Jampol Iturburoa? Guk launduko du, ue elkarteo di. Eh? Guk nahi du, kontengida trinkida berriz bizidadin. Ni gara nahi nukena, baina uh, ikipean nurek behar du luzaz bizi, eta gu beti brezgida horren edo esteko. Edo eh, zo inpresioetan? Prezio behar du inpresioetan. Ego nahi du, hortan zen pixka bat ez tabai da? Iba, menik ez dut uste, edoz getako prezioa ez dakulu bat izanen egustuko. Zen gehiago persona batzuen problema, eta hori uh, ikusiko dugu behantzago... Lui Uztarros, uh, oposizioan bizi izan duzu gaia, ez, hainzatik? Eh, e, Ego, no, entxasua gisa, behatot, sepazten zemistanda. Egun, uh, erraindot kontengielak ustea, Balakiko lagunek bizkat bortai do, idekiu telaberiz. Zer pastuko dengero gero dakiu, gu karguan bali magira lehen leheni, kasiko gira Balakiko lagunek galdeiten zer nahi duten, nolaik uste duten horiek segi da, horiek dira hori? Uh, gero... kontekstuan justu sartuko dutzen eta horreitazteko entzuleek er, urte batez, ez bada urte bat uh, aurreak eta ez tutelalik hurrik e zerraturik gondoa horrak ba. baren nu elduak, elduak ere ez bon, gero, gero balakiko lagunek ez baute hori atxikinei atxuritoki edo beste izatean nahi bali uh, kusiko du eta salzaliaikin salziko prestizan eta zer presiotan horren onduan eginentu gure kalkulak zen idun milak Egin trinketoekin biztanda pilotartzeko lekuat horren inguruan beste biztik osatzuetan naizke, Jori guztiak eta konduak egin, nola paratzen alden, nola eiten alden. Ekipa guztiak landu lan eta gero kusi erosten alden ez. Eta zeikin, ze, ze diru egin paratzen alden. Mikel Iriberen? Ba, Istorio xamina izan da, min bera, traumatismoat trinketarena. Ardura eta erresponsabilitate handia badu gamoien ekipak afera untan, gure ustez. Hori isalatu dugu aski ozenki, biharkoa aipatu behar barin bada, biztanda pasatzen den edo zoin haute txitaldek lehen urraz bezala, gure ustez, ideki handienarekin behar du jabiain ikustea joan eta biztanda da ikin. Ez da edo zoin prezio proposatu behar, zenta prezioa diadanik estimoa egina da zerbitzu publikoenganik, e, hori denek badakite, hori, hori dute ez, ez respetatu orain arte lekuan zirenek, hemen dikaintzina... Salgai jiten bada eta jadanik aintzineko gure lagunek egin dituzte ugas batzu eta izan dituzte bilkurak nehiz familiarekin eta azkeneat hau, ados zen Prezeski berriz negoziatzen hasteko e, Autexiak eta gamoi aintzinean ez dira tematu dira beren haktan eta biztan da afera horretan gelditu da. Ba, afera minbera da, kanpoko errietat behartuak dira pilotariak joa iten. Bia hori ezta honesten al, hain uh, importanta den uh, pilota uh, herri horretan. Jean-Poli Turburua, geizki diukatu duzue, afer horretan? Ez dut uste, pask, gudi jabeak mementu atezanago, ez zila gehiago zaldunai, eta eskideos emartan nauku. Eskideos emartazait, geizkideos emartazait, geizkideos giletik joanen. Eta et, et... presiua, presiua, unza... It's un aim negoziatuta ukanaginiz negozia da eta bi bi specialist passati sito uh, pressione peris beritzeko ta biek 20.000 gehiago estimatua zuten. Me, afera hortan uh, Jean-Paul Turouro ez balima osoi erokia alizan bakigu uh, etsi dela uh, este administrativo izanda an uh, aski eta uai uh, Hauzap ba ez eh, nola joratu bide berri bat, ez bali bat du erriak erostenal, nal, ez tia lokatzen nal erriak eh, bi eh, balakiko lagunak elkartea izaiteko ordez, erriko etxeak eh, neiz familiari? Duela zei urteala nahi ginen egen, eta geho neiz familiaren zaukula etz, etzuin uh, kombinanzo nahi pasto nahi, nahi ozula saldu, eta ordianginean abiatu uh, ehozteko gisa. Uh, Lui Uztarroz, alde ortaik uh, izaiten alda beste bide bat berriz uh, troposatu, alokatzia, errikoetxeak. Zendako ez, minna hori bera jabiaktu eskutan, gakoarektu eh? zenaidin edo zerrezdin nahi. Eta Mikel Iribaren? Ba, ene ustez, eniz ni personalki aspaldian bagnian izan, baina bada obra anitzeiteko, gaur egungo baldintzak ere bereziak dira gazte elkarte hori nehizek egin diazkonak, egin dako bakarrik B. Ereko pilotan hartzeko gunearen baliapena, eta nahi bada publikoa ezagi, ari, eta trinkete bat ale publikoaren tzatere egina da, ez da bakarrik lau joko lari entzate egina, lukela behar bezalako freskaldi bat, egiazko trinket bat izan dain itxasuko egian... Hortan utziko dugu balakiko trinketean, eta Euskara gaiari lotuko gatza izkio. Euskararen aldeko hizkuntza politiken bultzatzeko, hainbat galde izan dira, eh? kanpainaren denboran, ez bakarrik hizkuntza politik politikaren aldetik, baina gaurkoan hori jorratuko dugu, Euskal Konfederazioak eta Kontseiloak, auta gai er, iruek, unxalaz, galdegin eh, dauzue te hartzeko, eh, Euskara bultzatzeko bizi publikoan. Eh, izenpetu duzue, Mikel Iribaren? Ba, ba guk izenpetzen dugu eganduzua hasta penian abertzalea eginela abertzalen izaitia bera da eskuararen defendiatzea ez abertzaretan mugatu izan behar du, mugatua izan behar duenik baina abertzalen lehen lehen eginkizuna da hori ba guk bistan hori eta hori baino gehiago ere nahi dugula bultzatu zenta europako hizkuntza minorizatuen xarta bat Agerian ezagir dugu eta hori izan da gure programaren uh, punta zorgotzetarik bat. Jean-Paul, Iturburua ez da ukatzen alala ere uh, itxasuko egiak, indahak egin dituela eskuarren aletik. Elgazketan, haipatzen zinautan ez zirela aldibidez uh, itzulpen sistemaren alde ez zu. Uh, izaiteko egiko iteko eriko baina ze proposazio hasinezak uh, neuri bezala uh, sala alde ja nik ninu kejan itzasuko erria lemisku errita kontratu bat isemptu ginuina itzasuko erria ta eskualdun, eskual era konepole publikoaren artean Niauden itzan doziedoren kargudun, irrikoetxeak ekarri ditu beharzi den laguntzak, eta irrikoetxeikoen platu guziek, badakite guai eskoda, baimintzazen, baizkia atzen. Guk betik segituko du eskoda alde, edo, edo elkarte denen alde. Ejandut, irrikoetxean, e, niauden izkapable, e, kontzailu bat dena eskoda segitia. Ba, beste eta, batek nahi badu, eta beste hendako balitziz e, e, zultpenzistema? Penzo dut bat diela, Gehisiago ge ez dakitenak eskora, ez lehen guai Inispres beti ola egiteko, aitortzaut. Louis Uztarros, galdera bera ehten alauzut, ze proposatzen duzun behar bada azure programan eskoraaren alde? Bo, mintzatuz eskaraz hori nahi dut egia, menan kontseiluko bilgurak ez egustuko ez diti nik ez nuzke eskaraz inai. Hartazkampo... Itzulpen sistema batekin ere, eh? Ez. Sobera, guda ni queda ni eta ni ekipane bat dira. Bueno, erdiak nobaitan edo anat. Atik uh, lan taldea muntatzen badugu eriko lan taldea ezta kit la luancha mailane do e dopo eta main gurian denak eskolduna bagira zenako ez naturalki eskora zaizan eniz batego en kontra, hori enkontra, e, naturalki iten da. Bon. Itzulpena itzul molde horrekin, uh, ez dut unzaik, ez dut kusten, emman ezagun horren bilkura bat uh, uh, suprefetainien dekin eta ez da ginen hort da eta uh, uh, nola ikogira iskoraz istarikish Begurada Mikel Iribarren hasi zira aipatzen eta lotura alko da beharra da zuen posizioa emaiteko gurburuz erantzuteko, bon, euskara bizi publikoan babesteko bide juridiko bate eh? aztertu du zure taldeak, erriari taldeak, Alsazian hainbat errik jada eginuen bezala, hau da hizkuntza gutxituen Europa ja Europako kontsailuarekin izenpetzia edo honestia, erribatek, eh? ez uh, Frantzia. Gero nahiz eta Frantziak hitun hori ez zuen oraindik berretxia, orta ko bide juridiko horiek hartzen dira. E, Prezeski, uste duzu itxasua rentzat, uh, gai garantzitzu bat uh, dela hori? Lehenik Aintineko soraein hainukenik ere eta erantzun bat guk egin ditugu bi bilkura publiko azken hamabostegunetan eta izan da lehemizikoan hiurgoi bat jende biak gainean ehgunta hogei bat eta biak egin ditugu kaskoekin eta eta euskarazmo. Eskuaraz egin ditugu, baina eskuara etzakitenek eta nahi bat zuten surolaz zerbait egin egiten altzuten. Frantzis ez dena honartzen dena genuen, bon, uste dut biziki bizik pasa dela. <coughs> Beraz ez da bat ere ezin ezkorik uh, urratxo haktan eta gu biztan da horen haintzina emaitearen aldegira. Aitortzen dugu ez dela lehen biziko zerbaitan. Halako ursatu haizten batek, bat halako alako mogimendu bat gibelera, baina gero itzulptzaile onabalin bada, hau pasatzen da, orain gure aktiana egiren bezala. Hizkuntza guti ituen saxta hori, ba, hori izango nahi dugu horrekin uratx eta keinu politiko azkak bat ere egin, eskoara Luisek egan du lehen txau eskoaldunak gutza zeni lei eskora hartzena diala hongoio bistan da baina gure hizkuntzaren egoera ez da gasuri eskora eskualdunak erdaldunen erdian bizi dira eta behar dute lehen baino ba, leku publiko ahalden guztietan eskora bere bere leku betearekin eta bere leku osoarekin izan hal eta goren horren alde irurutu zaigu ba juridikoki bereziki herrikoitze batetako kontsailuan, eman dezaun laguntza erega eta geriza ereja ekaresakela delako europa europako hizkuntza gutxituen chartaunak uh, aski zaila da hauzkatzeko kon, beren kontrituki hoe ekitena estena zena ustaritzeko herrikoitzean adibide baten emaiteko Bide juridiko horren bidez uh, posible da, Adibidez, Hora... itzulpen sistema sistemai pacenginuen? Bai, bai, horren gerizapean elitake estatuaren e, eta prefetaren argangorarik, e, enfin, argorak bali balizede, baritake horren geriza, beraz, estakuru hori e, gainditzen du delako gure Europako Xarta horrek. Baina bistan da hori izenpetzeko beharko da Herrikoitzean gehiengoa. Legezkoa balit, zuk bazinu gehiengoa jan politoguroa, legezkoa balimada ergiarik jogatu du bide juridiko, juridiko bat, zuk zu ez zuzura senditzen, batek nahi balu bitza Euskara zartu eta erdalduneku lehtzeko kasko bat balute, onak zinezake argut jorekin edo alatzen da iritzia edo? Zendako ez, baina ez dut noit badatuko Esz eh, edo eskualdeatik frantsizateko goudek ezbilikatuko uh, du naite esezko daz minzu ba bat da. Uh, Lou Galdera bera, zure uh, zut sur bazina genhiengoan auzapez, ne ah. eskoa baitz posible balitz? ez uh, nizio uh, orai ono beharba behattsuino uh, beharba hamarurttein murian egitso zain den, Bon, uste euken duzie, uh, enizela ez tutela gero alir behatzea, minan, bon, mementoan ez, ez zati duri itenodela. E, e, e, Zuetako ez talen tasun bat? Ez. E, Mikel Iribaren? Geruan uh, posibili zaiteko huaitik hasi behargin nuke, eta uste eut egiak uh, erriak behar hori. Entxeatzeko izan balire gure lagunak gure joan derastetako bilkuretan ikusiko zuten, haun kasik naturalki egiten dira, itzult zaile ona izan ezgeoz gero behar da hon hartu, E, Indagpiskat egitea, diru aldetik ere, eta itzultzaile bat pagatzea ez zabait ezpada asekulako fresa, hizkuntza baten salbatzeko. Lehen bat da, Jean Polito Guroa? Siakta, estutuntza izagutzen, estutu hartako mintzatuko, baina eskoda mintzatzen etako biziki importanta da. Ta, ni haude beti, ben, eriko etxiko langileekin, beti eskoda zain naiz. Galdera bat einen dauzuet uh, orain Lui Uztago Zurekin asikoniz, hau zapes bazina, sei urteren buruan nola ikusi naizinukezuk itxasuo, zure egia. Bo, 6 uhten buruan, nahi nuzke ikusi gure proiektuak, bururatuak, jara nola lekuko erigintzabranua bururatuak, haute txigu zide lanetik ateratu eta hori lehen gauza. Gero proiektu beste proiektu batzu bihotzean dutana, itxiko eztaiaren eta herriaren batimenduen xartzeak erreztu denentzat, derako aktsesibilite hori, legea gale, du eta itxasun ez du badono piskabe antahortan edo ikusmoldea ez du hona. Librotegia itxasun hainuket denlekoan ikusi eta bizi behimat emanik haren animazioan. Aixi aldi zentru bat sortu, francese eta eskuara. Elkartean dako salaberri bat eginik, xukaldi batekin eta behar diren mahain eta kaderekin, entzuten dutenek komponentu gortezera nahi dutan. Berse, Elkarte batzueen galdeak azkenean eginik ikusi eta horpantzatzen dut pilotariak trinketarekin, ihistariak lehiomaxen taldeari eta herrian ibiltzeko ostia nahi patutun haise aldiak eginik mendiko bidetan, eskola bazteretan, meiria eta hor doki Jean-Paul... Uh... Ez no, no, duzup, bai? Bakarrik, oksinaldeko ok, edo boskantoinetako esistuko onduan den lugortan, etxie bizitza proiektua untsaitzinatulik edo bukatulik, herriko gazte, familia eta helduen dako. Galdera bera? Itzazu beti bere enortasuna eta edartasuna zaindua ingurumena begiriatua. Laniv osagari zentroa berriz berpistua, bai eriekin, bai empliegoekin. Lana gude langilentzat inala urbil eta zenakoez lan edin buberri bat itxasun. Santro de loazir edo asialdi centro elebiduna gauzatua. Gude gaztenzat errian alokatzeko eta kokatzeko ahalak eskudatuak. Elkarteak beti nomre hundian erriaden bizitasuna eta eskual esk elkartasuna txiktzeko gizan. Holainaino kilkuzi, zei urtein buduan gude herria. Mikel Iribaren. Nik argunt gauza difenta errain dut behar ba. Pasatuko bagina erganezake, hitzen manezakela erritarer, bakotsaren ikustea joaitea denbora hartuz ondoko hilabetetan, ondoko urtetan. Iduitzen baitzait, itxasuar bakotsak bere etxean ikusiz jarekin harreman bat sortzen dela eta, eta haute bat joaiteen barin bat zaio alako ezagupepant emaiten zailola. Horen bidez, iduitzen zait, zait, Eritaren beharrak hobeki hazta alitezkela eta obraak ere hartai glanda asko, asko ekintza juntalitakela. Guk badugu gure egitara hortan Prezeski e asmoa Hasteko demokrazia parte hartzaile hori, biztanda hori, ere eskiago egiten direla mugitzen diren herritarrak, baina egia da, haute hauen estakuruan egiten den etxe hitzulian ohartzen girela, badela hainbeste jende, sekulan e, haute bat ikusten ez duena, ezpaita eriko, ez eriko etxera egiteko ahazoiniek, beraz, ba, indar berezi hori egin genezake, ondorio ez takegu xuxen nolakoak eta nolako egitateak soh litazken, baina iduritzen Zaitemenik sei uhtetara gero uh, jende denak uh, bere autetsiekin beste lotura bat balukela eta hori ba uh, Alimareko jauzi alitake, gaur egungo egoeratik. Zergatik eta galdera inen hau zuetere bukatzeko, Zergatik, bozkatu behar lukete zure zerrenaren nako, Mikkel Iriberen? Laburki, gure gure, ba, ba, ba, gure zerrendaren dakonik uste, biziki zerrenda gaztea baita, eta, eta gutizia hondikoa, gaitasun guzitakoa, borondate uh, sanokoa, sendokoa, eta elgarrekin, uh, gogo eta asko eginik, hausartzia uh, edera duen uh, eta egitarraua proposatu baitugu. Hau da guetzat itxasu xas, bere saski azpitik ateratzeko molde bat eta beste, beste lakako herri bat ondoko urtentzat itxasua gantzat gozoa. Lui Uztarros, zer gatik eh, Boskatu Berlukete zure eta aldearenako? Boskatzia jendeak beren konfientzien galde iteada. Gurri konfientzia eta malimaute itxasua zerbitzatuko dugu, itxasua geroari buruz gure egia eremaiteko, lania nahiko gira zentzu honez, nahikari haundeekin, gilean den ekipare nahi du lania nahi zan nahikari haundeekin, eta gero hariburu zeremanen du Itxasuo Eta bukatzeko, Jean-Paul, itur Nik nahi nukean, azken urtea urretan, Itxasuo katziki duela bide basek inohtasuna, behar diden aldaketak edemanez, obra frago egin dira, denak adoz di da horrendako, hodiek guztiak nahi ginuzke, Segitu eta egin ditugu finantzazen dukik atxekiz. Uh, nire taldeadekin segitu nahi dugu dinamenizmo beradekin, jendeak entzunez, elkartea sustengatuz, eskolak zainduz, ingudumena begiratuz. Enena ikedia, boskak iragan eta nor izan danen geiengoan, bastedarrat utzi alderdikadiz, tinezgarriak eta fiertasuna, ukatu gabe gudeideak, irrespektuak du altxatzen ademanak. Ni nahin uzke, egin mementuan, autetzien egin behar da, gehiengoak hartu, erdabakiak errezbetatzia, odiestu ikusi boi hartio. Itxasuko hiru hautagaiak eskertzen ditugu, esukali ratietarat urbildurik, eta guri ratiko stu rat. Jean-Paul Iturbo Elgarrekin segia intzina, Mikel Iribarren, erriari izenian, eta lui Ustaroz Itxasu Elgarrekin zerrenakoa, eskertzen zaituztegu. Ba, esker, esker.